Patricia jaloos wat vir ons sê, een kans is net een kans as jy dit vat en dit vat nogal moet en uh, ja, jy is een mens as jy die kans vat, maar as jy hom nie vat nie, gaan jy nie kom nie. Een hartlike welkom aan al die luisteraars wat ingeskakel is op ons uh, Op Die Horizon program vandag waar ons uh, nieuwe luisteraars of liekies staan aan julle voorstel, ons het laas week geluister na Stefan Janssen, sanger en liekieskryver van uh, Bronco Spruit en hy bly nou in Ferry Glen in die Pretoria omgeving en baie dankie vir die positieve terugvoer van die luisteraars dis vir ons altyd die plasier en die voorrecht om het aan julle uh, aan te bied as die waardering dan so groot is. Vandaag gesels van Sommet ontbijt saken, sy aanbieter en weersvoorspelling, uh, landpounies, opkomenesfokus en sakenfokus, Leon Grop. Leon is een baie talentvolle sanger en kitaarspeler wat al deel was van een orkestgroepen uh, soos High 5 en die uh, duet CH2 wat die afgelopen 10 jaar al een hele rits toekennings gewen het. Goeiemiddag Leon, Dit is my aangename in vorig om vanmiddag met jou te kan gesels. En gelijk, Leuk dan gandaarbaar, dankie dat uh, vir die mooie intro um, dit, dit is my reem op die jaar met die lukie te oh, ek leeg moos nooit nie. <laughs> so. <laughs> uh, uh, hoe lang is jy al bedrijwig in die muziekwereld en uh, kom jy uit die muziekale familie? Wat is dit wat jou geinspireer het om muziek na te stref as een potentiele loopbaan? Ja, dit, ek het, um, so, ek is eindelijk aan en af al professioneel betrokken in, in die muziekwisbedrijf van 2005 al, so, dit is praat na dat 16 jaar, um, weet jy, dit is nou, ek het, ek het iets langer anders van zwart die dag, maar, ek het eindelijk van pleins af te weet, het wel enigvorm van muziek, as my hering moet um, dit was my niet een van haar groep, weet, dus, dit is, dit is, Daar ben ik degene en ik heb, en, en, en, en, en, Så, ik heb geweet, dat keus een beetje met ticket naar het werk de lange dagen aan in hart. Zo ik ik gedoet het vraag u weet ik ga niet nou recht te doen de nooit recht te weten. Ja, ik dan actieve acteur niet te zich concentreren dus zit u lastig. Dus je toch niet te mensen hier zo is dan daar van een veel te veel die daar dan anders was. En dus dus ik zei die familie was elle muzikaal of Ja, jy my ek het net geskik na die isterno. het net van die het maar my ma, die familie het alste dan sit al die vanare het net vir die van naai te doen met daardie self 'n katule kraal van speelnetjies. Maar jy weet die dit het weer gegaan oor die beste tennisclub. Ehm en my huis en en Tussere. so dit is nou ja, wat die dingen begin. Hmm. Het jy op school aan uh, concerten deelgeneem of van die schoolkoor gesing? Da ja, da ja. Ek het van kleins af lief vir muziekansambels. Um, die verre die, die, die ver me samen met die muziek maak, dit is vir groot mate die, die kruis die kern van waar het gaan muziek te maak. Dit is allemaal anders. O, oh, wat een acartella groeftie, en koor, en wordkes, en wat ek al wat ek kan dit waar genoem. En nou, aan kunstvestrijden of sangcompetities deel geneem, op school? Ja, ek dit, ek het dit ook nogal waar genoem van, van kleintje. Mijn naam is lief om ons te hou een Ek wil daar mijn toestes, niet nie wat ek doet, in die kaart te doen, was een en paniek. Yes. dit is sikker maar wat uh, in die wereld kitty was my eerste geweest <laughs> ja, wonderlijk ja. nou uh, het jy op school deel geneem aan enige sportsoort en uh, is daar enige iets wat jy uitgeblink het van die sport ek uh, ek het wat deel wat in school deel, het wel liefde sport, um, ek het maak het glas nie, ek het, ek het, het, het uitgedrag my eerste was, was, was, was, was het uh, derde van reserve bal, maar uh, ja. verder dat ek omtrend, nee, ek, ek het, ek was een van die al ouders alles gebeur, ek het, ek het al die sport en al die groep, dat is my, dat is my blek, like, van pleins af ek, ek het nogal, toestel is so n op, dit, so, maar so'n beetje my ouderschap tuilig, en ek beproef alles in daar, ek kon nie sê, maar die goeie nie, man, dit, <laughs> maar ja, dit was, ek het, ek het nie uitgemoed sport, nie, maar ek het, ek het waardering en ek geniet gehoord, en al daar is waar we daar, daar aan, uiteraard. Uh, Jack of all trades, of none. Net net so. Net so. <laughs> uh, op wat er oud doen om met besluit om muziek uh, commercieel na te stref, as een moendelike loopbaan? Uh, jo, ja, weet nie, ek, ek moet as ek, ek, ek, ek terugkijk, dan is dit nou gedoe om een punt te kry waar, waar het rechtig partiment, wat dit intensioneel aan een besluit maak het. Ek het dit baie van die goed, wat met my over die laatste 20 jaar het na slag met my gebeur, Um, en jy het daar oud dankbaar daarvoor, ek het, het alweer nie een dagelijks begin het. Ek het en dit maak het eindig nogal dat ek toch al een lakje uit, want is jy oud nie persie neem dit najaag nie, dan is dan moestûr, dat jy iets aan kan, kan doen, en dit is die ding wat vir er my pas is, ek en dit het ek my net aangegrijf, en na die oorlijke groot sukses daarvan probeer maak. Nou, nou, nou, so het dan uh, besef dat uh, dit is die richting waar jyn ek op pad is, wat beskou jy as die grootste struikelblokke in een mens pad om daar te kom waar jy kan sê ek is nou gemakkelijk met dit waar ek op die oomblik is. U Ja, ehm meer het dit dit dit het baie frustreer. Dis spesifiek die naam van maar die oomblikke, die die die maand. Ek kan ekosom hier vandag oor kyk en uitraai oor vir 5 minute, jy het is maar anders. Maar ek ehm ek dink die die die As ek net vandag met die pretentingsmaar stren, en allemaal van die artistieke richtings, het eh, zelfs op entrepeneerde slag, eh, is, is die, vir my, is die grootste uitdaging, en ek vind dit, het, die, dit van, van die gemeene delen tussen ons allemaal, is nie af genoeg te haal nie. En dit is, uh, dit is een groot menselike strijkelblok daar ook, ja, maar ek denk vooral in die tingsstitingsmaar van vandag doorreide, en het is het hoogste ding met, jy weet, om ons hier lang jammer gehad, Dit is maar nie die intrinsieke menselike ding wat kom heet. En kom uit jy, waar jy sê dat buiten het getustenigd worden van, van kunst, dan kom die eigenskap nogal, wat opberg naar baie keer. Dit is ja. nogal uitdaging om die heren te brek. Dit ja, is so, die, die berg lee altijd voor jou. Jy kom op die piek van een, uh, maar dit is nie waar jy, jy weet, uh, dit is altijd ja. nog, dit is altijd nog een challenge. Dit is zeker, dit is zeker. Ja. Nou, uh, het enige muziek opleiding gehad ge met uh, bladlees en die algemene theorie van muziek? Of het jy maar, uh, of het jy enige sanglese gehad? Ja, ek het, ek het so my, my formele muziek opleiding begint, wat ek ek het plakkeer gespeel, en toe het so met jy referade gedoen, en toe dit, die dag niet waarschijn, ek het so'n schrische, dat is van 2005, het opgaat, die gespeel. Ja. Um, ek het die reage daar en natuurlijk het blidde feit dat ik gestand is, en die straat is die gespeelste betekening om weg, maar dat is een gespeelste medaai. Dan heb ik, en toen heb ik keus later weet, en hier is het oorspeitroom, en heb ik die klassieke teorie daar opgenomen. Toen heb ik die klassieke graag gedoen, en die klassieke theorie opleiding ook gehad, op school. Maar op school heb ik samens een vak gehad, ik heb die treks, met sang, met geluk en vrienden. Toen u die tijd weer het sang had is in zo'n moment. Toen ek het jou ook op mijn hele opleiding, vooral in die klassieke taal in die klassieke sang, en het daarnaal van tijd weer die reeks gesloot is. Ek het jou nie in muziek geslap nie, in mijn stad geslap nie, en ek het naar die hele schoolgroepen gegaan, en dit is ook een waardhaal hmm. met mijn pak eh uh, jou klank speel 'n bietjie weer uh, uh, rond uh, b ja, b u t jai jai so 'n ek probeer eh aanek ander die 12 speel. Sê hy het jy so, uh, okay. 'n so of een krubbel in hom wat noem jy dit? Is hy nou 'n bietjie beter? Wag, 100% man. Jo. Assai. <laughs> okay, Dalk ek weet wie vir daai vraag antwoord. Uh, mens kon uitmaak wat jy sê. So uh, die luisteraars moet hulle ore spits op die, <laughs> op daai antwoord. Ehm um, nou ek sien op jou 'n video jy gee gitaar kan speel ja en jy sê jy het so 'n bietjie klavier opleiding ook gehad. Is daar enige ander instrument wat jy kan speel en indien so wat, uh, wat er watter ander instrument se jy nog? wil bespeel? Een van my, van my ginsling instrumentum die speel is die ukulele. Um, is so so dat ek, ek is dans in die proces uh, om een online platform waar mense kan ukulele leerspeel in Afrikaans. Um, ek kijk die ukulele self praat in die Afrikaans nie, maar ek denk baie mense is het lekker om onrecht te kry op een instrument in, in, in sy moeder taf. So dit is een ding wat my baie naan en hart lees. Dit is een wonderlik instrument. Um, Tavierspeel ek spreek begin ek het een baie groot liefde vir die klavuur en ek hoop, eilig, ek het nie net winnig tans aspiraties om, om een ander instrument te leerspeel nie, maar ek sal baie graag in die volgende paar jaar my klavuurvaardighede wil, wil verbeter, weer dit te optel, dit is, dit is iets wat nogal, die klavuur het maar net in praat maar net met my, jy weet. En uh, weet, uh, is verbaasend hoe baie van die kunstenaars wat ek mee geseld, as ek daai vraag stel, dan die eerste antwoord kom, ukulele. Is, uh, net, ja. is opvallend, <laughs> opvallend. Mensel verwacht, elke orkest moet die ukulele's uh, om hee, ja. so gewild dat ja, die instrument is. Ja, okay. wat so. solides instrument ongelooflik optel in gewildheid tansie weet, so ek is, ek is baie opgewonden daar oor om so bieke hoopelik deel te kan wees van daai, noem het nou maar klein ukulele revolutie hmm. um, nou jylle as ek sê jylle, dan praat ek van jou en jou ont, uh, ontbuidzake program uh, is op die drimpel van jylle duizendste uitsending uh, van die TV reeks ontbuidzake, hoe het het gebeur dat jy daarby betrokken geraak het Hulle weg. Hallo. Hallo. Excuse uh, man, hy het nou, net vir enig van my rede heelt my opgreek. Ek het die begin van die vraag oor julle is op die drimpel van die duisendste episode. Ja, uh, van die TV-reeks van Buitzake. Nou, hoe het gebeur dat jy daarby betrokken geraak het? Ook soos baie ander dinge in my leven, het het, het, het maar met my gebeur. Ek <laughs> Ek is op die dag, ek is destijds nog heel van, van die gitaargroetsie uit Stoen en ons was baie keer gasten op ontbuikzake. En so ek, ek het die Spaan geken en op die dag bel Alicia van Stalbuys Promotions my en, en vraag wil ek nie auditsie gaan doen by ontbuikzake nie? Want hm. uh, Jan Haram het op die dag toe aan die werkselend dit gekry in, in Australië, soos die ontbuikzake kijkers alweer. En ek het auditsie gaan doen, ek het waarachtig nie veel verwacht nie, ek, die hele ervaring was klaar vir my nogals. Uh ek dink dit dit het, het is so onkie in my wakker gemaakt oor oor 'n moontlike uh, potensiële van 'n vorm van TV-werk ja. uh, en te kry hierdie ongelukkigheid. En dit is nou al drie drie 'n bietjie jaar later. Ja. So dit is uh, te danke aan Alisia daar by Stabest. Ja. Grootte groot mate verseker sy sy alexithym sy dadelik um, sy, dadelijk, sy het my voorgesteld Uh, toe, toe, toe maadrie hulle baie bang buitzaak, verhaal, bel en vraag, het sy nie iemand wat, wat sy kan voorstel om u die te kom doen nie, en, en Arlisha het my voorgestel, so ek is, ek is hulle ook altyd baie dankbaar my loobaan, jy weet. Ja, nou uh, hou jy telling van die hoeveelste uitsending het van jou uh, is, dat jy betrokken is by die program, as dit dan hulle duizendste is, maar, by hoeveel was jy betrokken? Ja, hy, ek is om en bij, ek, ek dit, dit hang nou, kijk, oor, oor december tel het nou nie eindelijk nie, want daar te hou gewoonlik so 3-4 programme, oor december en begin van januari, waar ons gewoonlijke jaad is wat, wat ons nou maar vorig opnemen aan, waar is hulle, soos hulle sê, hier langs van begin van jaar, so in een jaar doen ek so, doen ook doen ons so ongeveer 49 na 50 episodes, so ek is, ek is definitief nou net so oor 150. Jo, so jy het lang pad ja. om te gaan <laughs> om by een duiz ja, duizend uit te kom <laughs> ja. um, nou die uh, CH2 is mos uh, methalene is het nie uh, in, die, in, die, in die chemische man, element uh, ja. hoe op aarde kom my op so uh, naam vir groep man ek as ek nou, as ek nou rechtig moet sê wil ek meer denk as die chemische samenstelling van vlaat is Maar uh, kom, ons gaan nou maar nie <laughs> daar nie. Ek, uh, ek, die, dit was, dit was een groep wat ek deel van geword Die groep het in 2000, in voedselk 2001 rond, ek denk ek het die groep ontstaan, en ek het toe, uh, in 2007, ja. ek die, die groep, uh, toe nou, toe een van die wereld, toe nou ook aan een, aan een partie sit, ek het gejoined en dit is toe, ek is toe voor 10 jaar deel daarvan geweest. Uh, tot so, so so begin 2017 so ja, dit was ook een interessante pad en my wonderlijke ervarings en dinge wat ons gehad het Jou vriend wat samen jou die groep die duet gevorm het, is hy nog in die muziek wereld? Ek ek is nie, sêk nie ons paie het, het deelte maar ek geloof hy is nog aan die gang huh. Nou, wat beskou jy as die hoogtepunt gedierende, die program sy uitsending Uh, wat wat uh, jy weet wat plaasgevind het terwijl jy met hulle betrokken was wat is die hoogtepunte wat gedurende die tydperk gebeur het ek, ek dink dit bly maar vir my ek, ek, ek antwoord elke keer die vraag anders want het is jy weet elke keer as ek dit gevra word dan dan uiteraard reflektere op, op op op soveel soveel dinge en dit bly dit bly maar vir my die die kern van van my ervaring daar bly maar die die gaste En, en die type van mense wat die mens ontmoet, of dan nou die geleendheid het om jy weet, op die dag met ze aan te werk en so. Um, baie van hulle wat ek vir die eerste keer ontmoet, baie van hulle wat ek al vroeger geken het of ontmoet het, um, ja, daar is soveel hoogte punte. As ek maar net onlangs dink, is dit, jy weet, uh, soepa Pieter, wat was gaf nie vir die gauw medaille, nou vir die Paralympische Speler gewin het, um, jy weet, daar is so onlangs vast, en die inspirasie wat die type mense vir jou Uh, onlangs, net ook onlangs, Amanda om waar al was, en jy weet, so kan, so kan nou, gaan so centrere vir my rondom, die ongelooflike gaste, wat ons, wat ons wat ons op die program het, baie keer, jy weet, hoe profiel type ons, maar, maar, maar, daar is een, daar is een connectie en een aardseid rondom hulle, wat, wat my rechtig waar, uh, diep inspireer. Ja, ja, nie, ek, ek, ek het achtergekom, wanneer ek dit luister, dan kan mys achterkom, die, hulle is, maar, jy weet hulle gesels aangenaam en hulle gesels platvloers en hulle is, ja um, nou ek het voor die program gevra jy moet vir ons so 6 snitte van jou muziek aankondig wat gaan die eerste snit lees waar ons gaan luister hierdie is, uh, is toonsetting van een MP van White Lou gedicht, wat ek gedoen het uh, dit is ook op, op die hele album uitvrijgestelde uit, uh, para terug en hierdie ene het ek met uh, baardbeheer vriend met Kristel en Baartman opgeneem hmm. en die liedse naam is, daar is geen woord. Ja, Kristel was al een gas hier op my, uh, saam met uh, Jack uh, of Mac Rappapali, wat hulle moest nou ja. saam sing. <laughs> en, uh, ja, ja. uh, en dan uh, weet ek, het vir die specifieke liedje, het jy ook uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, prijse gewend. Is dit waar? Ja, vir die, vir die album... Ja. Die, die die album het, het ook uh, het ek in een verhoog productie uh, verander um, roodag MP van Waiklau getoond het en gesing en dit het die uh, woordtrofee gewend, dink, 3 jaar terug, waar die Stenemols woordfeest vir die, vir die beste contemporary muziekproducts. Ja, 2018 Ok, hier gaan we, ons luister na uh, MP van Waiklau, of wie is dit? Eu ja, daar is van die bergendsam. Van hier die wereld God is Of een sy dink woord En gebot is van een en al bestaan, van nooit begin en nooit vergaan. Maar wat ons is, oe, maar wat ons is, setting van MP van Waiklau. Hier gaan hy. Nou skryf en toonset jy van jou eie muziek of uh, het jy iemand wat specifiek vir jou lekkie skryf? Nee, ek skryf hoofdzakelijk uh, my eie muziek die, die, die, die uh, Van Waiklau uh, uh, project was, was precies dit was net een project vir jy wat ek aangepak het um, en dit was, dit was <laughs> baie uitdagend maar ongelooflik Uh, dit, jy het so baie geleer um, en uiteraard baie verrijkend geweest, maar ek skryf prima in my eigen my muziek, ek skryf uh. al baie jaren lang Ja, het is bevredigend om so'n project aan te pak en om dan je weet, uh, nou er met die skryf van een nieuwe liedje, wat kom eerst die lirieke, die melodie, of word hulle om al so saam saam sommer geskip? Dit Dit is, dit hang af, daar sal baie keer wees dat ek, ek sit, omdat ek, ek, ek, ek sou sê dat ek telk een bykie meer, uh, neem met nou maar, een poëetische aanslag het, um, ek hou daarvan, en, en baie abstrak, uh, ek hou van die, van die abstrakte type van die, mix, die hele benadering, na, na muziek skryf, Uh, en daarmee bedoel ek nie, ek wil nie vir myself kom upstairs hou nie, dit gaan maar bedoel het oor hoe ek, uh, ek dink tot groot mate oor die leven ook, ek oor dink en daar oorspreeg het so, so ek skryg baie keer sê nou maar een vorm van gedicht, en dan sal ek kom toonset, as het ware. Weet so, dit, um, dit, dit gebeur baie keer, maar baie keer is daar net een likke musikale riff of a hookline, en, en dan, daar gaan een ouda mee. Weet so, hmm. dit maar vir my baie organisch, ek, ek sit myself nie, en uh, druk myself nie tot een spesifieke recept nie, probeer ja. maar wat, wat ook al op die bomlik gebeur, waar ek hier omarm. Spontaan Ja, absoluut. Ja, nou die liekies wat uit jou pen uitvloe, of uh, nog gaan vloei in die toekomst, waarop sal die meerderheid van hulle gebaseerd word? Liefde, die lewe, jou ervarings? Uh, tot een groot mate my my kom ons, met het maar my intelleksiële benadering door die lewe, my siening van die lewe, ek, ek hou maar daarvan, oor, oor, oor, het <tie> moet nou maar vroeg gaan, uh, het skryf, doen baie van die, van die goedwoord het ek neerpeng, kom maar vanuit my eie vroeging, van my, van my verstaan van die, van die wereld, ja. en my, my uitdagings, om, jy weet, uh, ek het, ek het, ek het een fascinatie fascin met, met hoe mense dink, en hoe die mens dink, Um, so baie, baie van dit woord kom daarvan af, en ek, en ek, ek sê, ja, ek, ek, ek, nou, vir my is het belangrik om alles, alles, elke liewe saak om die liewe intellectie te, te deervorstop, en, en wanneer ek dit doen, dan, dan kom maar baie keer, weet, kom maar ding uit, dat ek kan neerpijn, so of, hopelijk, ietsie sê, en iets beteken, ja. en, uh, dan is die muziek uh, nie, nie te moeilik, dan, en volgende muziek nie te lang daarna. Ja, en nou, uh, so elkeen is, uh, bietigie, wat sy so my sê, jy geef van jouself weg, die uh, openbaar ek moet die geel achter sê, wat my dit sê nou, as jouself moet klassificeer in een genre, wat sy sê is dit, of uh, denk jy maar een weie spectrum ja, ek, ek, ek, ek, ek, ek denk redelike weis, ek er maar in maar, maar, die akoestische uh, noem ek in die in die folk, die pop, ek dink jy Indie net vir die mense wat die het eindelijk maar, dit het ontstaan met verwysing na Indie of independent soos hulle sê in die, in die Engels maar, die is daar, is 99% van kunstenaars daarbuiten is independent jy weet, is maar, maar een handkie vol wat by een groot rekordlabel is, so dit maar maar die Indie het nou ontaard in een type van a, van een genre was dit nou een sub-genre um, en het die typiese noem het al maar aardse klank, en dit geef vir my baie vrijheid om te experimenteer met je weet, selfs meneer uh, opnametechnieke, je weet is baie keer fantastis, dit is so ongelofelik vandag want die hele proces, as jy soal vir jousel as een indie kunstenaar beskou, is wat pas op in die reels niek. So, ek is nie gebond tot die genre nie, die niets, my niets te vrijstelling swerwer, ek weet, baie elektronische klank in, en um, wat ek moet gelink het, ek sal doen nie, en ek, ek hou dat So dit is dit is baie lekker. Ek, ek is ek ek sal altyd ding akoesties begin in partykeer gaan hy in 'n baie minimalistiese akoestiese rigting en partykeer voel ek is my rekord nou bietjie elektriese gitaar en drums en die hele gedoente so dit hom alles af van die, van hierdie ken ek ek bind myself nie aan 'n ander ander ander spesifieke ding nou met jou klassieke studies en so voort het jy al ooit 'n uh, opera probeer sing? Nee, ek, ek luchte klassieke sang is vir my, net pas my stem, ek is, ek is nie, ek is nie, ek is nie, ek is, nie, ek is, NI, ek is ook nie een baie groot liefheb van Brani, en ek weet partijmense is so vir my nou volsteenig, maar, au, hoor my, hoor my ook goed, ek het die grootste achting vir, jy het was anders, net soos ek die grootste achting het vir, vir musikante wat hulle, wat hulle, wat hulle, uh, uh, weet, hulle, het, hulle absoluut jare en jare gaan neem om hulle hervaardigheid te, te, jy weet, te versluit en jy sal nou ask is daar metal bands wat vir my ongelooflike muziek maak um, wat ek nie net wanneer gaan luister <lacht> maar, maar ek het achting voor opere muziek, maar dit is glad nie my, my, my cup of tea soos jy dit sê Dis hoe is precies hoe ek voel oor jazz, weet jy ek kan nie, ja ek kan nie denk <lacht> hoe mens by jazz kan uitkom en wie jy heel tyd, maar toch, daar, jy weet uh, jy wat Nou okay, takeaway Joe, jy weet, type van ding. Oh, ja. Ja. <laughs> oh, ja, ja. Nou, uh, tydens jou optredes, het jy 'n orkes met eh uh, saam met jou eh uh, of maak jy gebruik van hierdie tegnologiese uh, wat noem hulle die wow wow masjienkiesel vir vir <laughs> uh, Ja, nee, ek, ek het nog ek het nog nooit in my lewe met eh met 'n backtracks soos hulle sê om nou Ja se woord wat ek gesoek het. Ja, tong en die kies verwijs ek altyd na nou as een rigsnit, maar um, dit uh, dit ek, ek is nie mal daaroor nie want dit, dit pas nie by my, my vibe nie om nama, ja. met 'n met 'n maso te tel. Ehm um, so ek, ek maak primêr gebruik van lewendige instrumente op, op die op die vroeg. Ek gebruik ek, ek is nie tegnologies ek gebruik bijvoorbeeld, een baie intersandering wat hulle noem een loopstation, op die verwoogde dit, dan sal ek bijvoorbeeld een ding speel, en het levendig opneem voor die gehoor, en die ding wat in noem een loop, so hy speel oor het, ja, so ek kan ja. ritme op en hy speel, so ek gebruik baie van die technologie, baie keer, so ek verkies een volle orkest, maar als selde begroting, wanneer een oud optreed, wat altyd, so dit gebeurt per geleentheid, maar een man wat wat my 90% van die tijd op die verwoogde, het uh, uh, join is is 'n man marinathan Marcel Detnum uh een van die beste en dan gaan hy nou sê jazz is 'n <laughs> uh, in die land maar dit beteken ek speel jazz ek vroeg nie ons doen so bietjie maar uh maar hy is hy, is, hy is waar uh het hy het groot tot 'n groot mate baie heel geword van die type klank wat ek wat ek skep en, en, en ook ek spot altijd sy hy's my hy's my secret weapon want hy as daai man roll op 'n klavier dan raak die tannies heilig As, uh, jy weet, zodra mens extra uh, orkest lede en so aan het, dan uh, is die kans vir uh, gig baie minder. want uh, ja. ultimately sal die uh, hierder dan baie die hierder moet betaal ook, ja waar ja, het ja nou uh, ek sien gedeer die COVID grendeltijd was daar baie kunstenaars wat live streaming op Facebook en ander media gedoen het. Het jy al so iets gedoen of behoorig jy om so te doen? Ek ek het tydens daardie tyd as jy het so in totaal so 3 gedoen. Ehm um, en ek ja, dit is ek was van my eie en dat, dat ek een groot konsert wat ons is een groep aangepak het, ehm um, soos grond, is so klomp kunstenaars, ons ons het ook een groot concert aangebied. So ja tot, en ons ek het ek het succes redelike sukses daarmee gehad. Um, maar ek hoop nie dat ek weer in die posiesie moet wees om dit te doen nie. Ek, ek dit is, en ek, ek dit is daar so lekker te raam, omdat ek ook vanuit die video-wereld, ek doen baie video-redigeringswerk, uh, dit is ook een groot deel van my, van, van wat ek doen vir lewe. Uh, Daardeel is my lekker, maar om, om vir die camera iets te gaan probeer skep wat, wat jy, weet, le wat jy het levendig het in probeer simuleer, ja. uh, is, is, is maar vreemd. En het het bly vreemd nou, uh, in wees van die grootname sam met wie jy graag skullers wil skier op uh, die self verhoog, of al geskier het op die te verhoog hm? so, ek het ek het die voorde gehad om so, al sam met een ongelooflike klom mense te werk in my lewe en, en, en op, om kou leerts te doen is, is, is vir my ook soos ek nie in die begin geset, my tot een groot mate is my sigang muziek om dit sam met ander te doen ek het, um, ek het al saam met, jy weet, nou, na, groeit naam is, is de Williers, en amandag strijd om, en, jy weet, meer onlangs, ek en Jooste naar Redeen, werk waar ek saam, en, jy weet, als, destijds, met Sijs toe, het ons, het ons saam met, die soeet Stringkwartet, een album gemaakt, en ons het, jy weet, so, en ek het al saam met Daniel, was ek destijds, met I5, in hier, Albert Hall, en, jy weet, so, daar, en die, die luister aan, mens is soos Lise Beekman, en, ach, jy weet en dit, dit, dit voel ek glat nie om te neem drap nie, ek, dit is dood, ek kan nie as jy nou allemaal sê, som of dit al gewerk het nie, want die lijst is raarig lang, en ek, ek sal, ek sal die lijst net wel anhou, anhou, nie om, om naam op my CV te skryf, maar lood, net omdat het vir my so ongelooflik lekker is om som met ander mens muziek te maak, en vir al mense wat, wat jy self voer muziek is, en dit is ook nie oudag, dat jy, jy kan nie som met enige ou, iets doen in het werk, Jy weet. Ja, nee, precies, ek verstaan, daar. Nou, het, wanneer jy optreed, krij jy ooit stage anxiety, soos hulle dit noem, uh, jy weet, butterflies, uh, gloeier, het word makkeliker met die jare, of uh, krij jy dit nog steeds? Ek krij dit nog elke keer, en met moet meer kleiner, intiemer, gehoor. Dit is my vertoeld, jy weet, ek, Ek is net, ek bly maar vir my wachters deel van die energie wat jy dra Ja, nee, ek so, stem uh, daar saan. Ja. Ja, nee, dit is nooit weggaan nie, miks bly op. Ja, mys moet het om jou beste te lever. Ja, dat okay, is ons is gereed vir jou tweede muzieksnit. Uh, Leid ons in asjeblief. Naas <coughs> uit. Hierdie, hierdie snit het ek uh, paar jaar terug uitgebring en het gaan oor die, oor die terugkeer na, na plekke in jou leven het nou ooit sê dit nou op een fysische plek of op een emotionele plek is en die leidsnaam is Balkenlig Balkenlig Balkenlig, ja Ok, ons luister na Balkenlig, hier gaan he As ek een swerver wat verie in reis is daar in my die eeuwige hinkering om terug te keer thuis Wees om my die plek, waar ek eens vandaan gekom het, voor die strome van die lewe, my mee gesleer het, in die onbekende, soek my voete vast in grond, en die liefde wat ek destijds my hart voorgegeet, so ek, ek hier terug, Naar die plek my herinner wie ek is Hoe sien land ek, uit my hand teen Jy is altyd die een wat onkom vaat Myself gevind leed, daar waar jy is want Jy is vrijheid, jy is eindeloos ruk my huis, my bakende ooooh ooooh ooooh vir jaren lang nog soek ek maar ek weet nie wat ek soek knie soms weer een warrelwind gewaai wat my kompas omgekeer het Maar hier was op die wind, Heet jou stem my oor bereik, In my zwervers aard kom anker, To ek reed opgegeerd, So ek, ek keer terug, Na die plek met my herinner wie ek het, Aangang tot een uh, opname stereo waar jy uh, kan gaan sit en rondspeel met klanker. Hmm. Deesdaal is dit ongelooflik belangrijk om, om jou eie muziek te kan vervaardag, al is dit dan net die idee, soos jy sê, demoweergave wat ek al sê. So, ja, ek het, ek het, um, tis en, ons is een paar kunstenaars hier in die, in die omgeving wat, wat nogal saamwerkt op die, die ene doen dit die ene doen dat, en een mans soos Christian Baartman op, wat die volle professionele studio heet, so, is gelukkig om hom als goeie vriend he, um, hmm. en hy ook kan destaal nie meer dit nie, want die, die, die, die, die tijd van, jy weet, groot producties en so, is, is, is, jy weet, ek sê nie sê, dit is voorbij, wat trouwens, so, jy moet, jy moet destaal, een professionele product kan lever, met, jy weet, <laughs> met, met, met, dis, met, met, met, met a soestring budget, ja. en, uhm, dit maak dit uit, en so, ja, nee, ons het allemaal, allemaal het, toegang tot ordentlike, jy weet selfs selfs al nie met demo op moet dit op op 'n baie hoë wees. En by die uh, SAT4 uh, is daar nie goed wat jy mee kan rondspeel in jou vrye tyd nie. Uh as as ekskuus jy het nou 'n verloor daar. Ek, ek, ja, dis er ja, is, is, is opname goeders is daar nie baie technische goeders daar wat jy mee kan rondspeel in jou vrye tyd nie wat hulle jou toelaat om te gebruik. Ek net die, die bedoel met s a t nie. By die s a voor jullie julle breakfast program doen. Man, ek was nou vir oomlik gebouw. Kijk, ons neem nie by die S-A-I-K op, nie. Ek was as Sorry, man. Dit my fout. Nee, ons neem die s a nie, maar nie, daar is nie, maar ek het toegang tot alles wat ek nodig heet. Ja. Uh, jy weet, om, om baie goeie producties te leveren. En is wonder, jy kan nou gaan, deesdaal wat het so leukke maak, is deesdaal wat, wat die technologie weer baie helft Jy kan, jy kan op een plek opneem, jy kan op een plek die dromme opneem, en jy kan op ander plek die, die buis opneem, en, en, en, en jy kan het by mekaar sit. So dit is op, jy weet nie nodig om alles saam te doen op een plek. Ja, well, so jy kan jou eie, jylle orkest wees. Aan die einde van u daar. Maar dit is nie, ek sê <smusisk> dit maal dat ons dit vriekbrauus. Nou, het jy enige permanente venues waar jy gereeld by optree? Nie met winnig permanent nie, maar ach, jy weet, nou, daar is maar venues wat een ou, waar ek jy doen, en so, so, ach, ek het al baie me lewe die Centurion Theater, en Praetoria Optree, en bij by die Theater, en jy weet, so, maar ek het nie, ek het nie een vaste vaste wende wat, nou wat ek nou gereeld mag speel nie, maar jy weet ook, doe, doe maar die circuit. Uh, het jy by die bekende jaarlikse kunstfeeste en nationale feeste opgetree? Vertel ons bykie meer daarvan. Ja, jy is ek, en uh, die woordfeest is vir my gaan sien, dit is wat ek ook koep, by die woordtrofee gewen het, uh, paar jaar terug, en jy um, yes, ja, ammal, KK ka, en K, ka, Artlop, Uh, jy weet, al uh, die ouwelike feest, die, die, uh, die kalfiefeest daar in Nermanus, in, in Achis, en sommer een paar wat opgemaak. Nee, het, het, die kindstefeest is wonderlik. Dis net op die oomlik uiteracht is dit baie moeilik, en die ja, uitskruis zwaar, en die, die feest word gekanceleer, links en rechts. Maar hopelijk kom weer een tyd dat ons allemaal weer kan doen, ons hou goeie moet. Ja, en al, al, altyd is ek vraag, wat er is die gunsteling, dan kom die mense moet in die bos. Ek, ja, in die bos, wat ek het behalkel opgetreed, destijds nog een gestuur, ek was baie danklas daar, um, ja, dit was vir my wonderlik, a, aardloop is net so lekker, ach, ek denk, al, al, elke ding in sy eie, sy eie karakter. Nou, van wat is soort optreders hou hier die meeste van om by op te treed? Private funkties, skouwe, verhoog optreders, nationale feeste? Ja, kijk, ek het, het na nou een paar kiemen even groot verhoog gespeel en, en dit was baie lekker, Um, maar vir my is bly een intieme klein, noem het huis concept of in een kleine type set-up waar mense sit en, jy sit en luister in die muziek en jy, jy, jy vertel jou stories, dit bly my gaan sling, waar, waar ek een connectie kan neem met die, met die gehoor ja, ja. Um, jy weet, want soek my filosofie en muziek, so, uh, dit bly my heel gaan sling hmm. nou, wat is jou grootste prestatie ooit? en uh, jy mag natuurlijk moe spog Dit is ons jouw prograam. <laughs> jo, um, ja, dit, is, dit, is, dit is een moeilijke en onrechtvaardige <laughs> vraag. Sisschien is het die feit dat ek drie keer kon krijg. Nee, ek dit, is, dit niks maar uit, ek daar een biekie met me um, nee, het is, joh, um, ek sê, <laughs> prestatie, is het ag ek het so sê die die woordtreffer kom kom definitief na hore. Ehm um, ons het eh uh, met ClashDude dis net sy internasionale gitaar optisie sy wil nou twee keer Amerika toe um, daar vorentoe. Ehm daar's 'n klomp sukke tipe dinge langs die pad uh, wat jy weet wat wat alles pleintjies vir mense is en 'n veer ken jou dit. Maar jy weet dit is net agter nou op die suidklink maar is is wag toe sodat ek ek, ek, ek nie dit vir vir enige toekening. Ek het al een paar saamatoekening's gewend en een paar doema toekening's in alheid en nog. Maar vir my het beidigd generaal weer om om uh, mysie te kan maak. Dit is dit, is, uh, dit hangen met die waarde. En as, as die waarde nie daarin leeg, dan het mens een probleem. Ja, nou, as jy sê, jy weet, jy, jy sê, hier is een onrechtvaardige vraag geweest Hier die meest onrechtvaardige vraag, wat ek uh, ooit vir uh, uh, kunstenaars vraag, is, wat er een van jou liekies, jou eie liekies hou jy die meeste van om uh, pff, jy weet uh, uh, ja. ja te present op a, op, a, op, a, op die verhoog <laughs> dit is onrecht ja, is dat, en, nie, ja ek, weet jy, dit, dit, dit is een van, van, van die vraag wat ek, ek vir jou makkelijk kan antwoord ja. want um, ek denk my die beste liekie wat ek al in my leven geskryf het, het ek nog nie opgeneem nie um, <laughs> en is nie omdat ek, ja, eigenlijk lageskryf, hy is al ankel lageskryf, maar ek dink het is vir my is dit dit is en ek weet nie hoe kom ek om daar opgenemd, maar ek gaan, maar ek gaan trouwens die plan is om nou in die volgende paar weke op te neem het vroeg volgende jaar vry te stel, uh, is het die lief my naam van Wolkedaat, ah, nee. um, en dit gaan, dit gaan ek dink hoe kom ek jy den in so baan na in die hart lees wat my geinspireert om die lied te stryf is, is een uh, uh, boek wat ek gelees het van van de Sal XU perie Uh, wat vertaal is in Afrikaans door Peer IJskrieg en sy broer um, en die die kern van van die lied gaan oor om nie uh, die skep in die of die sluimer in die dicht op die sy wat ook al dit is wat jou, wat jou latiek soos hulle sê, uh, te gaan begraven nie en um, nie op wolke te daan, so dit is nie, dit, ek denk dit, dit, dit, dit vir my tot een groot mate vast uh, hoe ek oor die lewe dink en hoe oor, oor kusiek op dink So hy, moeilijk sien, hy is volgende jaar die spielig. Ok, so het om my luisteraars sê, Breaking News, Breaking News, jy het eerst te gehoor, yes. op yes. net Radio Wesson. <laughs> <laughs> ok, nou ok, stel ons belang in jou volgende liekie, uh, wat jy op jou speelhuis sê. Ja, ja, goed, die, die, die volgende liekie is, uh, is een liekie wat ek uh, van my vrou geskryf het, um, mm. en het sy naam is, Jij in my gedagte die mijn gedachten eh uh, hier kan hè het buiten die grense van Suid-Afrika opgetree. Ja, ja wat keer ons het ehm um, ons het al in Afrika neppe plekke, ons het al in Seychelles, in in, in Luanda van alle um, en alle plekke. Ehm in, in paar plekken, in Amerika ook al um, in ons buurland uh, Namibia, so dit is alles alles heerlike ervarings. En vertel die die die gehoor in ander lande. Hoe Uh, vind jy hulle? Is hulle maar die as die Zuid-Afrikaners? Echt, ja en nie, um, dit, dit hang af, ek denk, dit hang me af wat die type van, van, van funksie, of wat die type van rolle speel, jy weet, as jy na nou gehoor uh, speel wat wat nou specifiek vir jou kom is, kom sê, moet uh, ek sê, die, die Amerikaners is baie gemoedlik en aan, aanvaard bent, en nie so die Europeers, ek denk, as het jy van een ander cultie, voor alles het kom, my nie hoofstroom, type muziek, Um, maar, jy weet, die ja, einde bly allemaal om mense, uh, wat ek wel waardeed van, van, van ander lande is, is ag net om bykie een ander perspektief te kry, oor, jy weet, uh, um, mense, en, en om te sien dat muziek is, maar bly maar a, jy weet, dis die universele taal, ja. wat a wat mens, wat a mens. Ja, baie mense oh. sê vir oh. my, dat hulle vind dat Zuid-Afrikaners, die mense is besonder lief vir Zuid-Afrikaners. N definitief, definitief. Vandag, jy weet, dit, dit, ek dink het tam af uh, wat die type genre jy speel. Um, en ek sê die ervaring, maak daarop nog ons breed verskilding, van, van verskillende mee, jy weet type stijling van muziek. Maar uh, ja, dit blei jy om dit in nachtval op enige plek te doen in die wereld. Nou, uh, indien jy op een uitgebreide muziek tour zou gaan, uh, Samet Wie, uh, wat er bekende naam is, Sam Jonoi, of Wauw Sam Tour, met die, die mense? Ja, ek sal, ek het Nene Jozen na die reen genoem, um, ek denk, uh, vir my, ek en hy denk baie die selwe wat muziek, en, ek weet, ons een paar goeie vriende geraak in die laatste paar jaar, um, en ons het al baie, baie samen opgetree, so, ek sal het nogal, ek sal nogal hou daarvan om my omstandig te uh, Dan, uh, en soos, ek noem het nou maar my, my bedrijf, my mentor, omdat <lacht> uh, hy ook al so baie van my beteken uh, het, um, yeah, ek nie die verleers, ja, agenaas, daar is ek wil die lys hou aan, ja. maar um, daar, da, da, ek denk, daar sal hulle goeie begin maak. <lacht> om elektrisch te vertoon op die verhoog, vergt baie energie, ek meen, al moet die uh, contact tussen jou en die audience wees, is daar enig iets wat jy doen om ficts te bly, uh, soos draf of gym of fietserij, Ek, ek is een kranige hardloop, eh? um, ek, ek is in so, middel van die veld, maar ek het al een hele paar ultramarathons na my, my kerf. Uh, so hardloop is vir my baie, baie lekker, ek, ek, is, ek is, vooral wat hulle noem trail running, in my daad is het somaar kom in my dit is vir my heel lekkerste, ja. en, en ek, ek sa, som hier by my steffie hond, sy hardloop elke kilometer saam baie, hier om ons is verskrikkelijk baie leke grond baie, so ons hardloop, baie, baie, en jy weet so, elke, elke nou en dan, dan skrik en vir grootheid loop, en dan ga hart op een of ander bergrond, als my minding wat my baie verrechtig het. En jy stem saam met my, en dat, eerlijk, dat uh, jy fiks moet wees om ordentelik op te treep, jy voorhoog. Hmm, versieker, ach, en ek dink, dit gaan vir my, ja, ek dink, ou moet dit, u het so daai ou gezegd, die van die verzonde lichaam huisvisse gezonde geest, nee, ek dink, dit is ja. Het is belangrijk om jou fokus recht te en, en, en positief te wees en alles, wat so, dit gaan oor meer is net die verwoogd, gaan oor jou ingesteldheid, die, die jy weet, muziek en jou loopbaan is vers, so daar is Stefan die gespeelbaar gegetrouw. Nou, ek uh, het nou net genoemd van jou uh, Steffie, nou vertel ons meer van die grob Thuyste, uh, is jy getrouwd, enige kinders, uh, het jy enige troeteldeere? Ja, het ek nou die oude oh, Steffie, en ek noem haar toevallig eerste omdat ek Sina nou, Maar, um, nee, ek, het, ek is getrouwd met Marthe Dies en die, die toedeling aan het oor dat jy my gedagte sien, het ek juist van geskryf. Um, en, um, die, uh, het had ek drie, drie kinderkies, twee, twee dochterkies en een sienkie. Het is onwaarschijnlijk vijf, drie, en Loa het letterlijk uh, in die vierkien gekocht. So, en nee, ja, uh, maar bezig. Yeah. Ja, nou uh, sal jy ooit vir jou kinders aanraai, om ook, eh, uh, beroep of 'n bleubaan in die musiekwêreld na te streef. So, ehm um, dit daar daar da is ook ek ek sou nou nie sês so 'n verdere vraagie maar ja, ek ek, so, ek ek ek het nou al daai weer dink ek s'n ek, ek, ek dink kyk daar jy weet dan voel ek 'n bietjie ek is dit se ons poltinnerwys nee, jy sal dit nooit doen nie, dit maar op 'n of ander van die dae is dit vir my belangrik dat my kinders belei in hulle lewenae dit jylle is. Jy weet, yes. as, as, as dit die pad is wat hulle wil voel, sal ek het heel hardig ondersteun, maar ek om het nie te doen. Um, weet, ek is nie een van die, as ek doel my oud, my nie, nie gesê gaan word, is dat is die kus, al het ek het gaan zwart. Um, jy weet, is dit een van die dinge wat ek sal, ek sal hulle heel hardig ondersteun wat hulle wil doen. Uh, solang hulle, ek, vir my is het belangrijker dat hulle kritisch kan dink word, Weet, en so dat vertrouw dat hulle die rechte oordeel sal heen. En uh, ja, die competitie is groot in die veld. Nee, verseker, maar ek bedoel, die einde van die dag gaan dit nie meer competitie nie, dit gaan vir my, in enige veld is al competitie, al uh, moet jou plek aan uitkerf van die lewe, en um, as dit as dit is wat hulle wil, wil doen, en hulle voel, dit pad wat hulle moet loop, ja, wees, wees, weet, ek dink, ou hoef nie, jy het nie uh, dom te wees om dit aan te pak daar's daar's verskeie maniere many ways to net ek jy hoef nie 'n 'n safari te wees daar's nie daar uh, uh, not only one way so uh, nee os, os, maar, os, ons ons maar ons sal net tyd se leer so nou waarom jy bly bedrywig want jy nie optree of gereed maak vir optrede is nie ek het, ek het, ach, ek akkert ek s'n baie betrokke by video werk. Ek het ook 'n produksiemagskappy wat wat eh uh, wat drie versnaring maak te pye en baie klein besighede. Ehm um, daarin ek baie betrokke en dan op die oomblik eh uh, is ek verskriklik hard aan die werk aan aan uh, aan die ukulele platform wat ek nina nou van gepraat het waar jy in Afrikaans kan ukulele speel. Ek is baie baie opgewonde daaroor. Maar ek moet sê dit is dis is nogal een het is nogal <laughs> groter groter hap wat ek myself hier afgebuid het, is wat ek hier siel, besef het, maar maar het is my so lekker, het geef my soveel vreugde om, oh, my en so ja, ek hoopelik is soos ek ben nou met die Picoleili revolutie, die moet my groot volgen jaar hmm. nou is het uh, nie versang en muziek was nie, watse beroep sal jy graag wil doen ek nie daar is een verscheidenheid van goed. Je weet, omdat, ek is een van een mense wat, wat ek, ek het een prachtige verscheidenheid van belangstellings. Uh, so op die oude wil ek dit sal ek het uitgooi, toe sê dit sal enig iets in de vorm van kreatieve wereld is. Ek is maand met video, en ek is ook gelukkig om vooraf om te kan, kan werken daarmee, en vooral die, die redigeringskant van, van video en die video medium. Um, so dit is vir my, waar we agende, ek, ek dink, Ah, oh, die TV wereld is ook vir my oopstuk, so, daar, daar is, as so lang as het ek voel, ek voed my self-creatief, um, dan, dan denk ek, is daar nog wel een weide verscheidenheid van, van werke, waar wat, wat al my sal kan inpas. Hmm. Stem ons voor in jou volgende muziekstuk. Virg, die volgende, volgende lied is, is ook a, a toonsetting, wat ek doen het, hy het so'n biekie van, a, Ludwig, hier is speciaal vir jou, het so'n van a jazz ondertoon, maar miskien houd jy van hom, sy, sy naam. <laughs> uh, oh, jemal, nou het ek, nou, nou het ek, nou is ek so, um, so demokarik abber die liedse na vergeet. Ons liefde is a Ierse idolite. Dis ook a, a toonsetting van a MP van Waiklau gedig. Oké, okay, hier gaan hy, ek sal luister. Is liefde, is een eer, is een eiluid. Is vluchtig soos die witkomst van die dag. As die wereld oopgaan en die spekblom tyd. Is iets van sondgroenblare. En sing in luh oor ooh ooh iets van blou see wit bloeisels aan die buome kruirantjie snaar Wolke fijn En schoen en los Soos kemerkleer En droe soos het druppel Waar die zon in schuin Vergank het bloes Diep donker waar Merk dit na nou oneindigheidse kusten Bent ons ziel aan al wat heerlijk is Mystieke roest Als daar wel jouw mate is van die lente, jy rank, boer ons bewustig, naan de licht, wat altyd lente is, bind ons siel aan al wat in die lug waar hy voor in die onmiddelike toekomst vir Leon Grob? Uh, enige optreders, besprekings, toere, albums? Ja, uh, ek het, ach daalse, in die onmiddelike omgeving, het, het ons, ek het nou die paar korporatieve type optreders wat al en dan het ek, is, is ek die 11 november, doen ons ons uh, dichters in die donker vertooning, By, um, by Saturian Theater, dis gaan het baie, baie lekker gedoende, dis, ek doen baie van my eie liedere en toonsettings, as ook een paar toonsettings van bekende dichters, uh, so ek sien, baie daarna, en ja, dan is al, ach as, daar is my meer kleiner private huis, moet sê, wat ek doen in die volgende, rekliks van my baie lekker is, mens, ek boek my nog ons gereeld daarvoor, en vir ek my nog gesê, dit is amper my gunsteling. Bemarkie be jy maar jouself, of is jy uh, dier agent aangetekend Ek noem maar my eie ding. Ek um, gee weet, die oudbouw moes maar een netwerk van mense op oor jare en ja, so ek, ek is nie op die stadion geen idee, ek was al, maar dit is betekening, ek ga nie weer nie. Ek is maar, je weet, uh, op die stadion is het vir my heel, heel, heel vermoed om my goed te doen, maar um, nou, ook kyk maar wie in die toekomst wil na zoiets. Ja, uh, uh, ek meen, Stabus, het is nie vir daar die doel aan, uh, wat jy ja. by hulle ingeskryf het nie, maar uh, in een mate doen hulle dit toch vir jou. Ja. die ah, ding is met hulle, omdat jy weet, allemaal het het heb, het heb, um, het heb, het heb, het heb maar, jy weet, hulle stel belang in die mens en, en wil nie altyd die beste so, hulle doen, hulle gaan altyd die, die extra mails, soos jy sê, hulle is nie eindelijk agent ah, en nie, maar, maar hulle, hulle, hulle, hulle bemaarke mens toch, jy weet, ja. so dit is, um, dit is dit is ook dit is ook lekker om om deel te wees van waar het span nou om een bespreking te maak vir optredes, hoe gaan die luisteraars te werk, en indien jy enige phone of e post noem, herhaal hulle en asjeblief, lees het netstarig ja, mense kan kan vir my as hulle my wil bespreek vir optrede kan hulle my enige tyd e-post by info at joneswrop en is gier op www.pvbieter.com en en dan of hulle kan my my webwerf op besoek leonkrop.com dis g her o w as hulle my wil bespreek of enige navraag het en as hm. jy op uh, Facebook waar jy kan van opsoek ja daar kan hulle my ook gesoek by leonkrop eh uh, dis op ek sê maar altyd is met twee p's het mense net op en uh, ek Facebook en op Instagram en al daai goetigs hm en as hulle op YouTube na jou muziek gaan luister, daar moet hulle dit sommer like uh, en welke message los, of, ja. Ja, hulle kan dat, ek is op alle sociale platforms en sê ook so, dit sal, sal baie ga is, as hulle dit kan doen. Is daar nog enig iets wat die luisteraars behoor te weet van uh, Leon Grob, wat ek nie aangeraak het nie? skut nie ek, <lacht> ek dink as ek as ek nog nog nog iets met deel wat ek my onbehoorlik groot gesê het nee dankie ek waardeer dit so dat jy kan tyd nie moet vat om om uh, jy weet om om, om, om my en ook eh feilende luisteraars eh te tuneer op ons te gooi en en dit word dit word werklik waardeer as jy iemand die hart 'n wenner spesifiek is er daai launching van die uh, 1000 episode De saterdag, op 3 tonne koto, daar is die 1000ste episode van buitsakke en het is uh, ah, soos is hier. Soos oormorre en ja yes. wel, uh, eindelijk uh, uh, indirekt is het morgen, maar hier is een opname van <laughs> <laughs> oké, okay. ja. ja wonderlik so dag voor die tyd uh, die, uh, uh, uh, kon nog ons het aan uh, nou jou voorlaaste aanbieding Uh, voor ons uh, gaan groet en daarmee gaan uitspeel moet, uh, jy het net nee, nog gesê, swervers is jou niets te dan gaan ons uitspeel met hongers ja, ja. Ja, uh, ja, dit sal, ja, dit sal, swervers kan ja. uitspeel en uh, ja, dan sal daar er nog ene kie Ja, dus, een voor, voor ons Wat ja. is dit? Goed, uh, hierdie, hierdie lied is, uh, dit is, dit is ook die, dit my tweede niets te enkelste wat ek vreigstel het en 'n uh, lied naam as digters in die donker. En dis nogal 'n uh, dit het vir my nogal uh, met die type klank wat ek het doen in so in 'n baie nuwe rigting en gestuur. 'n Lied wat vervaarig is deur die die die oortalentvolle en uh musikale Jatti de Beer. Die lied se naam is Digters in die Donker. Kyk, okay, ons luister Digters in die Donker. Dichter is die man, met in die donker water van die chaos dik, om skoen en blink dinge daar het al. Martinus Versveld Soeg en staan word hier weer in windgeer u dier in tyd wat druk uit oog vergeer te kraan hou ons voedig aan en aan En dankie Leon, vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag ek wens jou alle voorspoed vir die toekomst ek glo, ons gaan nog baie meer van jou hoor en dat die besprekings gaan inrol, dankie nogmals baie baie dankie aan, aan jylle en al die luisteraars dit is, uh, soos ek net nou, nou gesê, die grootste vloerig om om hier uh, persoon met jylle met jylle te kan gesels vandaag en ook vir, vir jylle ondersteuning Ja, is yes, tyd vir my maaf te sluit. Ek vertrouw jylle die uh, vir Leon Grop en uh, geniet net soos ek self ook gedoen het. Oh, ja, Grop, my versindraag. Othou my muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol en dien enige bespreking wil maak vir funksies of enige ander optrede van enige van die kunstenaars wat op die program optrede wees seker om my e-post te stuur na Ludwig Venter is alse een woord en alse klein letters, ludwigventer at live.co.z uh, Of jylle kan my bel op my cellfoon nummer 072-541-9803. Uh, ek sal jylle in uh, contact breng met die betrokke kunstnaars of hulle agente. Ek sal ook baie wat weer, as die kunstnaars wat oplein Skype onderhouding, daarvoor beskikbaar is, vir een onderhoud van so ongeveer 30 minuten, oké, okay, nou vandag het ons bietjie langer gepraat, maar uh, is mys lekker gesels, dan gaan die aan, uh, met die doel van bekendstelling, vooraf opgeneem, my uh, oproep sal gee, op my cell phone nommer, uh, ek herhaal om, ek sê 072-541-9803, en o ja, Leon, jy nog nie uh, vir my, swerwers ingelei nie. So kom ons doen dit eers voordat ek finaal vooruit. Hy hier hier naam is swerwer is ook vervaardig de Beer en dit het maar te doen met daai innerlike, sal ek sê, uh, uh intellektuele broeëng wat ou van ons soms in ons in ons dra, uh, maar wat betrekking dan oorga Oké, okay, dankie. Nou, tot volgende week, maandag, met die uitzending van my ander program, Oinkies is Oinkies. Om vier namorag is het ek, Ludwig Winter, wat sê, loop mooi, kyk na jylle self en net die allerbeste word jylle toegeweens, ek speel uit met Leon Grobse niets te vrystelling Swervers. Kyk mooi na jylle self en uh, ja, draai jylle maskers See you and let date Bye. But a baby yeah.